Martie 2. Vin gâncile la crâng Vin gâncile la crâng să culeagă viorele, Vin cu fustele în parâng și cu dancii după ele, Și e soare pe ponoare și miroase în vânt a floare, Pe cărările pustii prin stufișurile goale Năpădite de basmale și de zdrențe stacojii, Vin țigăncile grăbit să culeagă de sub mladă flori cu mâzgă de zăpadă din huceagul adormit și să aducă în paneraș primăvara la oraș. Urzicele, urzicele, ghiocei și viorele albăstrițe de suhat, iarbă mare, iarbă mare, să-și în scăldătoare fetele de măritat.